Trufaldino Adaptare radiofonică de Eugenia Țundrea După piesa Slugă la doi stăpâni De Carlo Goldoni Interpretează Virgilogășanu Dana Dogaru Ștefan Mihailescu Brăila Mihai Fotino Șerban Cela, Mariana Buriană Den Virginia Mirea Daniel Tomescu Radu Panamarenco Regia artistică dan Puitan. Iată mâna mea frumoasă Clarice și odată cu ea, inima mea toată Haide, haide, fica mea, nu te rușina Dă-i și tu mâna ah. Așa Acum sunteți logodiți și curând de tot facem și nu Da, dragul meu Silvio, iată mâna mea Făgăduiesc să mă căsătoresc cu tine Iar eu îți fac aceeași făgăduie, Clarice Strașnic, da. am isprăbit și cu treaba asta da. Iar da. lucrul l-ată făcut Așa nu vreau să mai poftesc prieteni și să mai chem rude Pate, bine, bine. Vom mânca la oaltă și ne vom veseli între noi Fără a fi supărați de mine. Pate, Ce spuneți copii? A făcut bine, așa? Ce? Eu unul nu doresc decât să fiu alături de scumpa mea mireasă clarice Fiului meu nu-i plac de șertăciune E a. un băiat de inimă a. O iubește pe fica dumitare doamne pantalone Și altceva nu-l mai interesează Dacă nu murea la Torino Domnul Federico Rasponi Clientul meu în afaceri Căruia știți că îi făgăduisem să-i dau pe fata putut. Am dat ginerului acesta, drag. Fără îndoială că mă pot să coti fericit. Și dacă și domnișoara Clarice ar fi la fel. Dragă Silvio, ești nedrept cu mine. Știi bine că te iubesc. Eu m-aș fi căsătorit cu Federico Rasponi doar ca să dau ascultare tatălui meu. Ah. Dar inima mea a aparținut întotdeauna. Da, da, da, cum a murit Federico Rasponi, domnule Pantalon? Știu doar că a fost ucis într-o noapte mm -hmm. din pricina surorii sale. A primit o lovitură de sabie și atâta aia a fost. Asta s-a întâmplat la Torino, domnule Pantalon? La Torino, da. Vai bietul de el, tare îmi pare rău de el Michela, îi spunem, tu îl cunoșteai pe Federico spune Sigur că îl cunoșteam, am stat la Torino trei ani, am cunoscut-o și pe sora lui Cine ar fi crezut? Eh, Lasă, să nu mai pomenim despre lucruri triste Știi ce vreau să spun, dragă domnule Brighela? Da. Te știu meșter pliceput în ale bucătării Ai vrea să ne pregătești o masă pe gustul dumii tale? multă plăcere Nu vreau să mă laud, dar la hanul meu toată lumea e mulțumită știu, știu. O să vedeți ce mâncără gustoase să mă fac Foarte Cine bate? Smeraldina Ia bine, cine e? Îndată Ce n-o fie? Da E servitorul unui străin care vrea să vă... să vă dea o veste Fii auzi Mie n-a vrut să-mi spune nimic Zice că vrea să vorbească cu stăpânul Dar lasă-l să intre, să auzim ce vrea. Da Da, poatează, Dragi mei, mă bucur Vreau și domn, vă salut Domnule, cine ești și ce dorești? Dacă vreți să știți cine sunt, vă lămuresc în câteva cuvinte Sunt servitorul stăpânului meu Aaa dar cine e stăpânul tău? E un străin care dorește să vă fac o vizită Și cine e acest străin? Cum îl cheamă? Stăpânul meu e domnul Federico Rasponi Din Torino Ce? Care vă salută Care a venit cu poștalionul și Cum care a să... jos Se duc răspunsul dacă îl puteți să-l primiți Ce toți spui acolo? Dacă vreți să știți cine sunt Aflați că mă numesc Trufaldino Batocchio și sunt de fel de prin văină din jurul Bergamului. Nu ține-mi pasă cine Vreau să spui cine e stăpânul tău. Mi-e teamă că n-am auzit bine. Stăpânul meu e domnul Federico Raspor, Cum? Ce? Torino. Păi, ce i domnul Federico Torino a murit. A murit? A murit, fără doar și poate, din nefericire pentru el. Când a fi murit? Că doar eu viu l-am lăsat jos. Spuneți-mi, chiar a murit cu adevărat? Da, credem. Altceva mai vrei de la mine? Dacă a murit... Ce să mai vreau? Mă duc să văd dacă e adevărat. A, nu o mai piști și ăsta. E sau nebun sau pe hârtie? Știu Dar... și eu. Pare să fie și una și alta. De ce tot spunea despre domnul Federico? A, -a a -a... dacă ar fi adevărat că e aici, asta ar fi o veste cât se poate de proastă pentru mine. Mi da, se spune că prin gândul acasă, scupa mea Clarice da. N-ai văzut scrisoarea. Chiar dacă ar fi în viață și ar fi venit aici, ar fi prea târziu. Fiule, domnilor, să domnilor, domnilor, mă face să mă minunez! Nu, nu, de bună seama că e nebun. Ce vrei? Să-mi spuneți mie că domnul Federico Rasponi a murit ce, ce nu, așa? nu e așa, pentru că e aici jos viu sănătos, vesel și plin de duc și vrea să vină să mă salute. Dacă mă face plăcere, Bă, băiatule, du-te la balabuche, ești nebun. Mă face să blestem ca unii și din minți. Să știi o plăcești. Spune mai bine sinul pantalone, să-l cheme pe acela pe care îl ia drept. Federico Rasponi. Foarte bine. Chiamă l aici pe acest în din de morți. Mă duc să-ți spun să vină. Tremul toată. Mi-e frică, dragul meu Silvio. Nu te teme, clari, cești ce a mea, orice s-ar întâmpla. Toma. Data de vădut, copii. Nu afla. fie vreun și care vrea să ne cu cine știe ce da. am spus, eu l-am cunoscut pe domnul Federico și o să-mi dau numai decât seama dacă e el. Protibu, sau... nu de de oh! Oh, oh. Domnule Pantalone, mm -hmm. uh, unevoința pe care mi-ați arătat-o în scrisorile domniei voastre, nu se potrivește cu primirea pe care mi-o faceți. Uh, uh, uh, Iartăciune, dar cine sunteți, domnule? Mm -mm. Federico, Rasponi din Torino. Ce văd? Ce înseamnă asta? Ăsta nu i Federico, ci sora lui, domnul Beatrice. Vreau să văd ce-o fi urmări în înșelătoria asta. Sunt dacă se poate mirat! Sigur, mă bucur văzându-vă vă, viu și sănătos Pentru mm. că primi se bește, Ca să zic așa proaste despre domnul ah. Știu S-a spus că am fost ucis într-o încă era, da, da, da, da. Dar din fericire Am fost numai rănit <laughs> Nu știu ce să spun <laughs> Păreți un om cinste Dar eu am informații sigure și precize Că domnul Federico a murit ah, Înțeleg că e necesar să să vă aduc un unele dovezi Iată patru scrisori de ale prietenilor și asociațiilor domnieilor lor. Dintre care una chiar a procuristului băncinoas Da, ești vedem Și cred că cunoașteți scăliturile, nu? Eu, eu, eu. Ei, acum v-ați convins? Oh. Silvio, oh. suntem pierduți oh. Mai curând îmi pierd viața decât pe tine Brighella, de unde am mai răsărit și asta aici? fără îndoială o să mă recunoască, dar n-aș vrea să mă dau de gol. Prietene, mi se pare că te cunosc. Aveți dreptate, domnule? M-ați cunoscut la Torino. Da. Vă mă amintiți de Brighella? la oh, Sigur, sigur, acum îmi aduc aminte. Dar ce faci la Veneția? Nu mă trăda. Nu vă fie teamă. Sunt hangiu și vă stau la dispoziție. Foarte bine <laughs> Și fiindcă am plăcerea să te cunosc Am să poposesc la hanul dumii faceți o mare cinstă Domnului, da. Domnule, am citit totul A. Și cum aceste scrisori se potrivesc spuse <laughs> domnul lui Federico Și deoarece mi le-ați adus chiar domnia voastră Sunt nevoit să cred că sunteți <laughs> Ceea ce spun aceste scrisori Dacă mai aveți vreo urmă de îndoială Iată-l aici pe pe în brigă. Ghella, care mă cunoaște și vă poate încredința că sunt Federico Rasponi. Înt Într-adevăr, domnule, vă pot încredința că așa e. Dacă lucrurile stau așa, atunci mă bucur scump pe domn Federico. Ah. Și vă cer iertare pentru faptul că am pus la îndoială cuvintele domnului. voastre. Domnule Pantalone, dar cine este această doamnă? E fica mea Clarice. Ah. Care mi-e destinată de soție. da, domnule, întocmai. Domnișoară Clarice, îngăduiți-mi să vă salut. Slugă prea plecat. Mă primește foarte rece, domnule Pantalone. Ce vreți, e cam șiuase de felul Domnul e vreo rudă de-a domniei voastră. Da, da, domnul, e un nepot al meu. Nu, domnule, nu sunt niciun fel de nepot. Sunt la godnicul domnișoarei Clarice. Cum? Dumneavoastră, logodnicul domnișoarei Clarice? Întocmai. parcă am fusese făgăduită mie! Scumpe, domn Federico, luând drept adevărat nenoroșită vestea morții domniei, băsta mi-am dat fica domnului Silviu. Dar acum, fiindcă a sosit la vreme și doriți mâna Claricei, uh -huh. eu sunt gata să-mi țin cuvântul. Uh -huh. Domnule Silviu, nu știu ce să zic. Veți vedea care situația. S-a spus de la început cum stau lucrurile, așa că nu te poți plânge de mine. Dar domnul Federico nu se să admită să se logodească cu o fată care -și a dat cuvântul Lăsați! Eu nu sunt chiar așa de gingaș la lucruri din asta, O iau și așa <gântuțări> Mă mai distrez și eu puțin Sper că domnișoara Clarice nu-mi va refuza mâna Ați venit prea târziu, domnule domnul... Domnul... Domnișoara Clarice trebuie să fie a mea Nu vă amăgiți cu gândul că am să vă cedez Dacă domnul Pantalone vrea să mă nedreptățească Voi ști să-mi apăr dreptul și cine o vrea pe Clarice Trebuie să-și o cu spada <gântuțări> Domnule, vă <gântuțări> salut! Domnia voastră ați venit puțin de el cam târziu, domnișoara Calice, trebuia să se căsătorească cu fiul meu. La revedere, domnule. la revedere! Dar, dumneavoastră, domnișoara Logotnică, nu spuneți nimic. Spun că ați venit? Ca să mă Nu, nu, nu, Uite te duci, Clarice? Și ce tot plecărești? Ce tot spui acolo? O, pritivă, domnule Pantalone. Nu fiți atât de aspru cu domnișoara no, da, Clarice. O... Nădăjduiesc să-i câștig bunăvoința cu timpul. Până atunci, însă... Aș vrea să punem la punct socotelile. În ceea ce privește socotele noastre, totul e în cea mai perfectă mm, ordine. Am să vin să discutăm totul mai pe larg. Dacă aveți pe nevoie pe de ceva, dați-l Da, mi-ați face un mare bine dacă mi-ați avansat ceva bani. Da, tot... Mi-a fost teamă să nu-i pierd, așa că n-am putut să iau cu mine decât o sumă mai mică. Cu multă plăcere, <laughs> dar puțin mai târziu, fiindcă cum lipsește În Îndată ce vine, vă trimit banii acasă. Mm -hmm. Dar nu trageți la cu o, sigur, de la el o să trag. Dar vă pot trimite și eu pe servitorul meu. Eu un om cât se poate de cinstit căruia îi puteți încredința orice. Prea bine, voi face în tocmai mm -hmm. și, dacă vreți să mai rămâneți, mm -hmm. vă face plăcere. Pentru azi, vă mulțumesc. Am să vă supăr mai mult altă dată. Vă aștept bucuros! Domnule Pantalone! Da, vină-ndată. Mă iertați, dumneavoastră Nu vă faceți griji din pricina Eu mea. trebuie să plec. La revedere. La revedere. La revedere. La revedere. Și acum, domnișoară Beatrice, ah. pot ști și eu ce s-a întâmplat? Ah. Sărmanul meu, frate, a murit ucis. Fie de mâna lui Florindo are tu zi, fie de altcineva, dar tot din cauza lui. Îți amintești că Florindo mă iubea, dar că fratele meu nu mă lăsa să răspund dragostei lui. La un moment dat, nici eu nu știu cum, s-au încăierat. Federico a murit, iar Florindo... A fugit de frica judecății vor să aibă timp să-și a rămas bun de la mine. Oh, cât m-a durut moartea viețului meu, frate. Și acum sufăr pentru că l-am pierdut pe Florindo. Știu că a luat drumul Veneției și m-am hotărât să-l urmez. După ce îmi voi termina socotelile, voi avea destui bani ca să-l ajut dacă va avea nevoie. Ajută-mă, dragă Brighela, ajută-mă și am să te răspătesc din plin. Da, dar nu înțeleg de ce vă ascundă. <laughs> Vreau să fiu liberă. Nu va dura mult libertatea asta, dar... Răbdare. Între timp am să pun ceva rânduială în lucruri. Da, să mergem la dumnata la Han. Unde v-ați lăsat servitorul? A spus că mă așteaptă în stradă. Atunci Să mergem. Să mergem. Mi s-au urât de când tot aștept. Nu mai pot. Cel puțin dacă știu ști unde o să tragă stăpânul meu. Dar așa... Uite, al călători de îndată ce sosesc într-un oraș, se duc întâi și întâi la Han. Dar el, ce? s-a incăsit. Își lasă cufele în barca celui care l-a adus și pleacă să facă vizite. Ei, prietene! Da, domnule? Fii bun, te rog, să ajută-mă să car cufărul ăsta până la Han. Nu mai decât... Nu, nu, nu, lăsați pe mine, lăsați pe mine că... Aie, bravo! A, mai doriți ceva, domnule? Cum e hanul ăsta? A, e foarte bun, domnule! Paturmui! Uh -huh. O grins frumoase, uh -huh. o bucată de grozavă și un miros uh, care îți merge drept la inimă. Am vorbit cu Kennerul, veți fi servit ca un rege! Tu cu ce te ocupi? A, sunt servitor. Mm -hmm. Și acum n-ai stăpân? Vedeți, domnia voastră, acum n-am stăpân. Stăpânul meu nu e aici, așa că nu mint. Nu vrei să intri la mine? A, de ce nu? Îmi par am să te încerc. Incercați, mă și veți vedea. Bine, mai întâi de toate vreau să te duci la poște și să vezi dacă nu sunt scrisori pentru mine. Da. Uite aici, țin o jumătate de scud oh, și du-te de întreabă dacă n-au venit ceva scrisori pentru Florin doare Tuzi cu poșta susită din Torino. Dacă sunt, ia-le și întoarce-te numai decât. Te aștept. Am înțeles. pe domnul acela din Torino. Ce ai urlit? N-are decât să mă caute. Eu mă duc la poștă pentru noul meu stăpân. Foarte frumos! A a -a. Așa mă aștept! A, sunt aici, domnule, sunt aici și mă aștept! Mm -hmm. Două fugă până la barca de poștă, întreabă care-i cufărul meu și i-adun la hanul domnului Ibrighela. Uite, ăsta e hanul meu, nu te pot înșela. Aoleu, Amândoi la același han. Ascultă, mai treci și pe la poștă și întreabă dacă n-au sosit cu poșta din Torino ceva scrisori pentru Federico Rasponi sau Beatrice era. Trebuia să vină și sora mea cu mine, dar i s-a întâmplat ceva și a rămas în oraș. Da. Poate mi-a scris vreo prietenă. Vezi dacă nu sunt ceva vești, fie pentru ea, fie pentru mine. Hai, grăbește-te! Te aștept! Da. Cum puteți primi scrisori și pe numele domnei voastre și pe celălalt dacă ați plecat în taină? <gântu -i> am poruncit unui servitor credincios să mă ține la curent cu cele ce se întâmplă acasă și nu știu exact pe ce nume o să-mi scrie. Să mergem și să-ți povestesc totul pe <gântu -i> Să mă duc la poștă pentru amândoi stăpânii. Hei, tinere! Uh, domnule! Unde este stăpânul tău? Stăpânul meu e în handul acela. Du-te numai deget la stăpânul tău și spune-i că vreau să-i vorbesc. Da. Dacă e om de onoare, să vină. Îl aștept aici. Dar scumpul meu, domnule. Repede de Să știți că stăpânul meu Mai puține vorbe și fugi. Dar da, care stăpân trebuie să vină? Repede, e... că de nu te croiesc! eu nu știu ce să fac. O să-l trimit și eu pe primul pe care îl găsesc. Iată-l și pe domnul acela care vă caută. E foc și par. Nu-l cunosc. Ce vrea de la mine? Hăbornam. Eu mă duc după scrisori, dacă îmi dați voie, așa că. Domnia voastră m-ați chemat, domnule. Eu? Nici n-am cinstea să vă cunosc, cel puțin. Și totuși, servitorul acela care a plecat de aici, chiar acum, mi-a spus că ați cerut să mă vedeți. Domnule, n-am înțeles bine. I-am spus că vreau să vorbesc cu stăpânul lui. Ei bine, eu sunt stăpânul lui. Dumneavoastră, stăpânul lui? Desigur, e în slujba mea, domnule. Domnule, în cazul acesta, vă rog să mă iertați. Ori servitorul dumneavoastră seamănă cu altul pe care l-am văzut azi dimineață, ori e în slujba altcuiva. E în slujba mea, vă garantez. Dacă e așa, atunci iertați-mă. Nu face nimic, domnule. Astfel de erori se întâmplă des. Uh, sunteți străin, domnule? Da, sunt din Torino. Din Torino? Cunoașteți pe un care Federigo Rasponi? Federigo Rasponi? Da, din păcate l-am cunoscut. Domnule, vrea să-mi ia logodnica. Are sentimentul tatălui ei, dar fata mi-a jurat mie credință, azi dimineață chiar. Nu vă fie teamă, Federico Rasponi nu vă mai poate lua logodnica. A murit, da, domnule. așa se credea, dar azi dimineață, spre nenorocirea și disperarea mea, a apărut viu și nevătămat la Veneția. Totuși vă asigur că Federico Rasponi a murit. Iar eu vă asigur că Federico Rasponi e viu. Luați seama, să nu vă înșelați, domnule. Domnul Pantalone de Bizoniozi, tatăl Fedei, a încercat prin toate mijloacele posibile să afle adevărul, dar are dovezi sigure că e el în persoană. Prin urmare, n-a fost ucis în încăierarea aceea, așa cum am crezut cu toții. Și ori eu, ori el trebuie să renunțăm la dragostea claricei sau la viață. Federigo aici, eu fug de judecată și dau chiar peste dușmanul meu. E mult de când l-ați văzut? Era vorba să locuiască chiar la hanul acesta. Nu l-am văzut, domnule. Mi s-a spus că nu e niciun străin aici. Poate că s-a răzgândit. Domnule, scuzați-mă dacă v-am supărat. Vă aș ruga. v dacă-l vedeți cumva pe Federico Rasponi să-l sfătuiți că e mai bine să renunțe la această căsătorie. Da, domnule. Mă numesc Silvio Lombardi, cu plecăciune. E cu putință să nu fi murit după ce i s-a străpun trupul cu sabia. Nu știu ce să mai cred. Nu cunosc adevărul pentru că îndată după această faptă care mi-a fost atribuită, cunoscută fiind dușmânia dintre noi doi, am fugit din Torino. Dacă n-a murit, ar fi mai bine să mă întorc la Torino ca să alin durerea scumpei mele, Beatrice, care poate că suferă și plânge din cauza plecării mele. Am să simți ai găsit ceva scrisor pentru mine? Am găsit, domnule. Dă-mi-le repede, unde sunt? <gri> data domnule. Dom oh, oh, am amestecat scrisorile și acum nu mai știu care sunt ale uneia și care ale celuilalt. E, oh, cum o să mă descurc? Căci nu știu să citesc. Hai, dă mi date, Da, da, va... da, data, dom da, domnule. Oh, da, am scândit o e, sta, <gri> Să vă spun, scrisorile astea, trei, nu sunt toate pentru dumneavoastră. M-am întâlnit mai adineor cu un alt servitor care mă cunoaște. I-am spus că mă duc la. Și el m-a rugat să văd dacă nu cumva sunt ceva scrisos și pentru stăpânul lui Știu că una din ele e a lui, dar nu mă întrebați care Atunci dă mie să văd da. O să le iau pe ale mele, iar pe cealaltă da, o să ți-o da. luați le luați vreau neapărat să-mi servesc prietenul Ce văd? O scrisoare adresată Beatricei Rasponi. Beatrice spun in Veneția. Ați dat peste la prietenului meu, da? Cine e prietenul care te-a rugat să-i face acest serviciu? E, e, e tot servitor, el îl cheamă Pascoale. Cine în serviciul cui e? A -a, ah, nu știu, domnule. Nu Dar știu. dacă te-a rugat să-i descrisorile pentru stăpânul său, trebuie să-ți fi spus și cum îl cheamă. Nu, nu, domnule, nu. Mi-a scris numele stăpânului său pe un petic de hârtie. Bine, și unde e hârtia? Da. E... Ah, am lăsat-o la poștă. Ah! E... Unde locuiește acest Pasquale? E... Nu știu, domnule. Și atunci unde ai stat scrisorile? Da, mm. mi-a spus că o să ne întâlnim în piață. Bine, voi să mă înapoi scrisoarea și o să-l caute pe pascoală. Nu! Da, nu! Scrisoarea asta o să o citesc eu mai întâi. Vai te mine, să nu faceți una ca asta! Ma, a deschis-o. luminată stăpână, plecarea domniei voastre a stârnit în oraș tot felul de clevetiri. Toată lumea a înțeles că ați luat această hotărâre ca să-l urmați pe domnul Florindo. Curtea aflând că ați fugit... În haine bărbă, tești face tot ce poate ca să vă dea de urmă și să vă aresteze. Nu am expediat scrisoarea asta cu poștelionul care merge direct de la Torino la Veneția ca să nu dau un villeg orașul unde mi-ați mărturisit că aveți de gând să mergeți. Am trimis-o așadar unui prieten din Genova ca să o expedieze de acolo la Veneția. Dacă am vreo veste deosebită, o să vă comunic pe aceeași cale. Prea milul și prea credinciosul servitor Tonino de la Doria. Trufaldino! Aleargă și fă tot ce poți Ca să dai de urma lui Pascoale Află numele stăpânului său și dacă acesta e i sau o femeie Află unde locuiește și pe urma Veniți amândoi la mine Și o să primiți și tu și el câte un bac și-și gras Stăpâne, dați-mi scrisoarea și o să-l să-l găsesc Iat-o, mă-ncred în tine Am puțin Stăpâne, dar ce o să spună Că o să vadă că am deschis-o Spune și tu că a fost o neînțelegere, că a fost o întâmplare Haide, haide, nu mai pune și tu Trebuie să lipezi scrisoarea Dacă știi cum să fac Am văzut că bunica mea Lipea uneori scrisorile cu pâine mestecată Ia, ia, ia să încerc și eu ia. Așa, îmi pare că am scos-o la de destul de bine Bravo-mi bravo Ai pus la portă? Da, domnule! Sunt ceva scrisori pentru mine? Una singură pentru sora domnii mm. Iată. Aaa, ah, scrisoarea asta a fost deschisă. Deschisă? Nu se poate Deschisă și pe urmă lipită cu pâine Nu, habar n-ai Habar hoțule Vreau să știu cine a deschis scrisoarea asta Vă, ce jertare cine? Domnule, vă, ce jertare? La poște era și o scrisoare pentru mine Și da. eu nu prea cunosc slovele da. Fără să vreau un losă să pe -a mea Am deschis-o pe-a domnei voastră. Ai citit-o? Um, um, ce scrie în ea? Nici are niște slove pe care nu le pot desluși mm -hmm. Și nici altcineva n-a citit-o Vai de mine Bagă de seamă Vai mine Ascultă, eu am treabă pe undeva prin apropiere Tu du-te până la Han și deschide cuferele Uite cheile Și aerisește-mi puțin hainele Mâncăm când mă întorc. Nu-l văd nicăieri pe domnul Pantalone și am mare nevoie de bani Stăpâniul tău e acasă? Nu, domnule, a plecat chiar acum. Știi cumva unde s-a dus? Habar n-am. Bine, ține aici, când vine acasă, dă-i punga asta cu 100 de educații. Eu nu pot să stau să-l aștept, fiică a tari. Drum bun, drum bun, drum bun, dar nu mi-a spus că din cei doi stăpâni trebuie să-i dau bani. Trufa, L-ai găsit pe Pascoală. Nu, domnule, nu l-am găsit pe Pascoală, că Aș... l-am găsit... Unul care mi-a dat o pungă cu o sută de educații. de ducați? Da. Ce să faci tu cu ei? Spuneți-mi drept, stăpâne, așteptați bani de undeva? Da, am trimis unui negustor o scrisoare în acest cop. Ah, pe atunci banii aceștia sunt pentru domnia voastră. Ce ți-a spus acela care ți-a dat? Mi-a spus să-i dau stăpânului meu. Atunci da. sunt pentru mine, nu mai pe nicio îndoială. Da. Nu sunt eu stăpânul tău, da. dar cine ți-a dat banii? Nu știu, parcă l-am mai văzut eu undeva. Dar nu -ți țin minte unde. Mm -hmm. O fi negustorul acela căruia i-am trimis eu scrisoarea. El trebuie să fie. Trufaldino, nu uita de pascua. Da, dau eu de stăpâne, da ce mâncăm. Bine, așa. să mergem atunci, să ne grăbim cu Să mergem, să mergem, oh, Bine că nici de data asta n-am scântit-o și am dat banii stăpânului că lei se cuveniau. Altfel nu se poate Mi-am dat cuvântul domnului Federico Așa că trebuie să le iei Eu nu-s să Iartă-mă, tată, ești stăpânul meu Dar asemenea purtare e o adevărată tiranie Da? Chiar dacă o să te înveți Cum să faci ca să-ți placă această căsătorie Cum adică, tată? Nu te mai gândi la Silviu și ai zis Că o să-ți placă Federico Silvia, este sedit adânc în inima mea Și cum dumneata ai aprobat această logotna noastră Am... Am început să-l iubesc și mai mult Fermană, pe de-o parte mi-e milă de ea, dar ce să fac? Cuvântul e cuvântul Stăpâne, a venit domnul Federico <sus> și dorește să vă vadă Ah, să poftească, sigur că da, să poftească Sluga, domnule Vantalone Sluga prea plecate. Ați primit punga cu 100 de ducați? Mm, nu Am dat o în servitorul lui domniei voastre Mi-a spus că e un om de încredere o, Da, desigur, nu-i nicio o primește Mi-i dacă când mă voi înapoi acasă <sus> De ce plânge domnișoara Clarice? pe domn Federico, trebuie să aveți milă de ea. Nu și-a referit încă în urma veștii despre moartea domniei voastre. Cu timpul însă se va schimba. Domnule Pantalone, lăsați-ne o clipă singuri. Poate că reușesc să schimb câteva cuvinte cu ea. Da, bine, domnule. Plec și mă întorc mai târziu. Scumpa mea fiică, așteaptă-mă puțin, mă întorc în dat. Până atunci, ține de urât oastră nostru. Domnișoară Clarice Plecați de aici și să nu îndrăzniți să mă mai supărați <gânt> Atât de aspră cu cel care vă e destinat drepsos Dacă voi fi nevoită să mă marit cu domnia voastră Vreți avea doar mâna mea, inima mea niciodată Sunteți supărată pe mine, eu însă sper să vă aduc mângâiere Am să vă uresc veșnic <gânt> Dacă ați ști cine sunt, n-ați mai vorbi așa Știu prea bine sunteți cel care mi-a stricat liniștea Totuși, eu cunosc mijlocul de a vă consola Vă gelați Desigur Nimeni, în afară de Silvio, nu mă poate consola Bine, eu nu sunt în stare să vă ofer consolările pe care vi le poate da Silvio Dar pot contribui și eu la fericirea domniei voastre Mi se pare foarte curios, domnule, că după ce v-am vorbit în modul cel mai aspru cu putință Domnia voastră, continuați totuși să mă chinuiți Domnișoară Clarice... Am să vă împărtășesc o taină Nu vă făgăduiesc, am să pot păstra Așa că e mai bine să renuncați Severitatea domniei voastră mă împiedică să vă pot face fericită Domnia voastră nu mă puteți face decât nenorocită <laughs> Vă înșelați și ca să vă conving Am să vă spun totul Dacă domnia voastră nu mă vreți Nici și eu n-am nevoie de domnia voastră Dacă ați făgăduit mâna altuia Și eu mi-am făgăduit inima alteia <cute> Acum începeți să-mi fiți pe plac <laughs> Nu v-am spus că eu cunosc mișlocul de a vă consola Mă tem că mă amăgiți. Nu, domnișoară, nu mă prefac Vă vorbesc cu inima deschisă și dacă îmi jurați că o să fiți discretă Ceea ce ați refuzat a tine Am să vă dezvălui o taină care o să vă aducă liniște de plină <laughs> Jur să păstrez cea mai desăvârșită discreție Ei bine, domnișoară, eu nu <laughs> sunt Federico Rasponi <clears throat> Și sora lui, Beatrice. Cum? Ce spuneți? Sunteți femeie? Da, sunt femeie, așa că vă puteți da ne seama că... Nu doresc deloc o asemenea căsătorie, dar de loc. Și despre fratele domniei voastre, ce știri îmi dați? A murit în urma unei lovituri de spadă, iar Mur. vina a căzut asupra iubitului meu. Iată de ce m-am îmbrăcat în haine bărbătești și am plecat pe urmele lui. Vă rog, deci, scumpă domnișoară Clarice, să nu mă trădați. Îmi dați voie să -i spun și spui lucienia? Nu, dimpotrivă, vă interzic cu desăvârșire Amine. Bine, atunci am să tac. Acum nu o să vă mai uitați urât la mine, din potriva, nu? Dimpotrivă. să vă fiu prietenă. Și dacă vă pot fi de prin ajutor, vă stau la dispoziție. Și eu vă făgăduiesc prietenie veșnică. Cred mă totul mi se pare un vis. <laughs> adevăr întâmplarea nu e din cele mai obișnuite. Dimpotrivă, e dintre cele mai ciudate cu putință. Ei, acum trebuie să plec. Să ne dăm mâna în semn de bună prietenie. În semn de bună prietenie A, brav, și cum ar fi Văica mea, împacă trebuie cu situația. V-am spus e? eu, domnule Pantalone, că am sol Domneavoastră, Domnia voastră ați reușit în 4 minute, ceea ce n-am reușit eu în 4 ani. Oh, oh, oh, oh. Deci, fica mea, o să stabilim pe curând și zia ah, că să Nu, nu, nu te grăbi. Uh, așa, așa. Da, da. domnule... v-aș da mâna cu câteva secunde, uh, nu de ce să nu mă grebesc. Uh, Mâine totul va fi terminat. Uh, mai întâi, domnule Pantalone, va trebui să punem uh, la punct uh, socotelile. E o grijă, în două ore se aranjează totul. Uh, uh. Mâine schimbă minelele. fică, uh, mă duc să-i spun și domnule. Silvia, Eu, domn domnule sluga Ascultați Sunteți soții, <hie> soții. Ma, Mai curând O să din oh. oh. Domnișoare, Beatrice Scap de ună și dea-o peste alta ah. Dacă Silvio asta și închipie că-i sunt necredincioasă Nu va ține mult măgire. <hie> aș putea să-i spun adevărul Fericirea celor îndrăgostiți e și mai mare după suferință și îndoială Acum trebuie să plec La revedere, domnișoară Clarice La revedere, domnișoară, Beatrice <hie> Lasă-mă, te rog, în pace spune pentru ce ai venit la curtea lui unui pantalon? B pentru că vreau ori să-și țină cuvântul Ori să-mi dea socoteală de această jignire cumplită Dragă Silvio, lasă totul în seama mea Lasă-mă să vorbesc eu cu el Și poate să-i deschid ochii și să-l fac să-și dea seama care e datoria Dar eu, dragă tată Dar eu, dragă fiule, vreau să fiu ascultat Bine, te voi asculta Iată, plec ba. Poftim, vorbește-i Eu te aștept la spițer Dar dacă domnul Pantalone stăruie în hotărârea lui O, o să aibă de-a face cu mine, să știe Bine, fiule, bine Domnule Pantalone, sluga Sluga, domnule doctor, tocmai vă căutam pe dumneata și pe fiul dumneavoastră. Mă închipui că veneai să ne asiguri că domnșoara Clarice va fi soția lui Eu. <gântu -i> Din veneam să vă Știu că... ce vrei să spui. Știu, ce? Ce? la prima vedere s-ar părea că nu pot trece peste promisiunile făcute domnului Federico. Da, da, da, da, da. Mai ales că era un întărite și de un contract de căsătorie. Asta Dar... E... Contractul acela e făcut numai între dumneata și el Pe când al nostru e întărit de voința fetei e, Iar am... fetele nu trebuie să fie sacrificate Scumpe, doctor... În privința zestrei ne înțelegem noi Fie că e mai mult, fie că e mai puțin N-o să mă uit eu la atâta lucru Iar o luăm de la început Vrei să mă lași și pe mine să vorbesc? Vorbești! Lucrurile erau gata puse la cale și nu mai avem ce face hmm? Fica mea e mulțumită, ce greută se mai potivi? Venem Veneam tocmai să te caut pe dumneata sau pe domnul Silvio Ca să vă spun toate astea Mi-e hmm. destul de neplăcut, dar nu văd altă ieșire Eu nu mă mir de fată Mă mir de dumneatea. De ce care porți așa de urât cu mine. Baide. Dacă nu erai sigur de moartea domnului Federico, nu trebuia să-i mai făgădui fata fiului meu. Iar dacă i-ai făgăduit o trebuie să fii cuvântul dat cu altice. Că Sător încheeta azi meață de calice și fiul meu, Silvio cu martori! Nu se poate desface din cauza unui simplu cuvânt dat pe care m-a dat-o din altrua. Nu, nu, nu. mă pe dreptul fiului meu, mai că vine să o oblic pe fica dumitare, să ia de bărbat. Dar. Mi-ar fi rușine să am în o onoră cu un asemenea renume. Te zic ca un om fără cuvânt, așa cum ești dumneata. Pfff, în Nu uita, că asta este o insultă pe care mi a aduci mie, pe care o aduci ca Ce are să vină timpul când va trebui să mă protejezi să mă tu nu protejezi tu! Luca, am auzit de la tata anumite lucruri. Să cred că e așa, domnule Pantalone. Tot ce ți-a spus tatăl dumitale e adevărat. S-a hotărât prin urmare căsătoria domnișoarei Clarice cu domnul Federico? Întocmai domnule Silvio s-a hotărât și s-a stabilit. Domnule Pantalone, mă miră tunul acesta îndrăznesc cu care-mi vorbiți. Sunteți un si. om fără cuvânt și fără onoare. Cu... Domnule, nu ți mărbi așa, le cu ca mine. Nu știu ce mă reține să nu vă străpun cu spala. Nu, nu sunt o brască, doamne. Iar în drăsneala a vitalii trece orice margine. Aș oh, jur să Ajută, ajută, ajută! Iată-mă! Am venit ajuta. să vă apăr, domnule, pantalone. Ah, ah a, domnule, răuși, a, răuși, top. Top. tocmai cu voi am da. să mă bat. Aj, ajută, ardu, nu veni, clarice! De dragul dumitale îi dăruiesc lui Silvio viața, iar dumneata drăbălă va trebui să-ți amintești de jurământul făcut. Dragul meu, ești cumva rănit? Oh, perfid, trădătoare, mai îndrăznești să-mi spui dragule, oh. să-mi spui astfel unui logodnic înșelat, unui iubit de care ți-ai bătut joc. Nu Silviu, nu oh. meri dojenile tale. Te iubesc, îți încredincioasă. Oh, mincinoasă! Mi-ești credincioasă, da? Credință numești tu promisiunile făcute unui alt iubit. Nu am făcut asta și nici nu voi face vreodată. Mai bine mor decât să te părăsesc. Leather, aud totuși că ai fost legată printr-un jurământ. Dar jurământul nu are nimic de a face cu căsătoria. Atunci ce ai jurat? A, nu, te rog să mă iert, dragă Silviu, dar asta nu pot să spun. Hmm, și pentru ce, mă rog? Pentru că am jurat să tac? Cui? Lui Federico. Wow, cu cât zel te ții de cuvânt și mai spui că nu-l iubești. Eu unul nu te cred, Clarice. Ești crudă, pleacă din fața ochilor mei. O, dacă nu te iubeam, n-aș fi fugit ca o nebune să-ți apăr viața. Urăsc viața care mi-a fost veruită de o ființă ingrată. Menindu plecarea ta mă va ucide. Hmm, prefer să te știu moartă decât necredincioasă. Bine, așa să fie. Da, în spada asta mi-ar putea șterge și gnirea. Atât de crud ești cu Claricea ta? Tu mai ai învățat să fiu crud. Vrei să mor? Oh. Nici eu singur, nu mai știu ce vreau. Îți mai face pe plasă! vă ce naibă vreți să faceți! Domnule Silvio, o lăsați să se omoare? Ce fel de inimă aveți? Uitați-vă la minunăția asta de om pentru care se omoară femeile. Sunteți prea inimoase, stăpână. Ce? mă cumva are de gând să vă părăsească. Cine nu vă vrea, nu vă merită! Veniți cu mine, că nu duce nimeni lipsa de bărbați. Vă făgăduiesc că până de seară o să vă găsesc cu o duzina. Aruncați spada aceasta! Ingratul! E cu de oare spela Lina ca moartea mea să nu-i smarcă măcarul suspic? Asta e un lucru care nu-mi care nu intră în cap deloc Să vezi o fată care vrea să se omoare Iar tu să stai și să te uiți la ea ca la teatru <fie> -ă -ă -ă, Lasă-ți, Meraldina, că mai era destul Până să-i atingă spada pieptul Auzi, colo, minciuna Era gata să o oh, Voi, femeile, aveți tot felul de închipuiri. Da, ați vrea să fim după chipul și asemănarea voastră Cunoaște-ți, zicala Noi cu ponosul, iar voi cu ponosul <fie> Clarice e necredincioasă și, sub pretextul unui jurământ, încearcă să ascundă adevărul. E o femeie perfidă și încercarea aceea de sinucidere a fost o prefăcătorie ca să mă înșele, să mă înduioșeze și să-mi să -mi, să -mi stârnească mila. Dar dacă soarta mi-l scoate în cale perivalul meu, oh, nu mă las până nu mă răzbun. nemericul acela va muri, iar ingrata de clarice va vedea în sângele lui rodul dragostei ei. Mai sunt ghinionist. Din doi stăpâni niciunul nu a venit la masă. O să pic amă deodată și atunci să văd pe unde scoți cămașa. Ah, dar uite pe unul din Tot ei. Sătă Faltino, Da, că găsit pe pasquale. Nu v am spus, domnule, că o să-l după ce mâncăm? Și nu ți-am spus că sunt nerăbdător să vorbesc cu el? A, atunci trebuie să veniți mai devreme la masă. Uite ce este. Eu trebuie să plec pentru o chestiune urgentă. Dacă nu mă întorc până la prânz, nu i nimic. Am să mănânc diseară. Da. Tu, dacă vrei, cere să ți se dea de oh, mâncare. dacă așa puteți să vă primați, cât vă poaptește inima, ah, Stai cu Da. Uite banii ăștia, măcam încurcă. Ia-i și pune-i în coferul meu. Uite da. și cheile. Dar nu mi le. Stai, stai, stai, numile, de nu mi le da și nu vreau să pierd timpul. Aha. Dacă vezi că nu mă întorc până la prânz, vină și tu în piață, sunt da. să l găsesc pe Pasquale. Da da, da, da, da, da, să pun eu bani ăștia în cufăr și pe urmă să merg să Ei, trufal din nou? în da. pantalonele vizoniozii nu-ți a dat o pungă cu de ducați pentru mine? Da, domnule, mi-a dat. Și atunci de ce nu mi-ai dat-o? Cum e, pentru domnulea voastră? Sau, nu, cum, dacă e pentru mine, ce ți-a spus când ți-a dat punga? Mi-a spus și eu dau stăpânului meu. <laughs> și cine e stăpânul tău? Domnulea voastră. De ce, ce? mai ai întrebat cu e punga? Eu, a domniei voastră, atunci. Aha. Unde, punga? unde A, e punga? Eu unde e? Ah, ia Stăpânul hanului e aici? da, domnule, e aici. Pune că am invitat un prieten să prânzească cu mine, așa că să nu numai decât o masă cât mai aleasă. O, lăsați pe mine. M duc să-mi iau prietenul care locuiești în apropiere. Da. iar până mă întorc să fie totul gata, da. da. O, o, să vedeți stăpâne cum o să fi servit. Ha. Ține în hirtia asta okay. și pune un cufăr. Bagă bine de seama că e o poliță de 4000 de scop. o, să o pun la Vezi, să fie totul gata. A că să pun hârtia asta în și pe urmă ia, dă-o un bol de hârtie, o punem mai târziu, că acum n-am timp de pierdut. Ei, nu e nimeni pe aici? Jupă-n Hai Ai strigat, pentru ntru Valdino. Ce-mi da. ce? Stăpânul meu a la masă un prieten, așa că trebuie să pui două tacâmuri. Dar acum, Brava. îndată, ai tot ce trebuie în bucătărie? La mine găsești întotdeauna tot ce-ți poftește inima. Într-un jumătate de oră... Pot pregăti orice fel de mață pe Foarte bine! Foarte bine să știi că sunt mulțumit! Și acum să vedem cum o să așezăm mâncărurile pe masă. Păi asta e o treabă ușoară! O să le așez gândelul? Nu, prietene, nu! Nu? O să mă îngrijez singur de lucrul ăsta, că totul depinde de priceperea cu care așez așa, felurile. Așa, e, dar. Voi, Hanji, vă pricepeți la gătit A -a. când e vorba de servit, însă... A -a. Ia, o să te invațiu. Să zicem că podeaua e masa. Da? Ia, bagă de seama. Bagă de seamă cum aranjezi felurile. De pildă. Aici, unde punem bucata asta de hârtie, în mijloc. Aici punem un fel. Așa, în partea asta. Așa. Păi, aici. Așa. Aici asta, altul, Da. Așa. De partea asta. Aici celălalt. Eh, ia, ia uite, ce, ce zici? E, e, bine, e, e bine, e bine, e bine, bine dar le le așezat cam departe unul de altul. Eh, păi vedem acum ce putem face ca să le aducem mai aproape. A -a -a. Ce faci acolo, Angeliu? Îi arătam cum se aranjează o masă. Ia piciorul. Ce ce hârchie e aceea? Asta e ce? Vai de capul meu! E polița! Polița mea! Dați-mă, vă o, o lipeza loc! Nă, rău, așa am păstresc tu lucrurile! Bă, bă, bă. bă, bă, bă, bă. bă e un lucru atât de important! No, no, no, Ai meritat să te ce ziceți, domnule Vandalon? ați mai văzut prostie no, no, Nu vă mai supărați că o să fac altă poliță în loc! Toată nenorocirea mi se trage din lui Ibrighela, care nu știe să aranjeze bucatele pe bine, masă! Bine, bine, bine, acum șterge-o! Da, am Brighela, da. dă-ne repede ceva de mâncare și spune lui Trufaldino să vină să ne servească O să-i spun, domnule Na, se servește repede la anul ăsta Brighela da. e un om care știe să se parte. Da. La Torino sujau un cavaler de seamă uh, uh. Ce vrei, Trufaldino? Masa e servită Ah, ah. Dar multe-i mai trebuie băiatului aceluia până să vine să ia mâncarea de la noi. Sunt aici, vine de Mă duc să-ți aduc felul următor. Da, și acum să mă duc să-l servez pe domnul Rasponi. Încontro! Ule, băi, de capul meu. Cum te duci mâncarea-sta? Prea că te-am tocmai masa, domnule. Pentru cine? pentru domnia voastră. Și de ce pui masa înainte de a veni eu acasă? V-am zărit pe fereastră si zic să o pun Bine, atunci gravește-te, da. că și după aceea vreau nu, să mă auditi. Mai decât? Am apădat o a doua Ia te ma repede, repede punem masa în cealaltă cameră, că ți a venit si la o Haide, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, și da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, Hai Ai să-ți dăm! Hai să-ți dăm! Hai să-ți dăm! Hai să-ți dăm! am să gata! dăm! Hai să-ți dăm! Hai să-ți dăm! Hai să-ți dăm! Hai să să E, acum, e, acum, acum, din cei de stăpâni mi l-a fi cerut. N-aș să mă duc în bucătorie să întreb căci le-aș da de gândit. Chieftă, mă, Dacă și le duc cel care nu l a comandat, o să mi le celălalt. Și atunci iese totul la ideal. Am să fac așa. Le împarte în două farfurii și duc jumătatea unei. Și, jumătate, știi, ce, așa că ca ce care le-a le-a poruncit, le și aibă. Acum vine, bine să duci terenul. Halino! Hai, iată-mă cine ce dus. Asta e o puding? Ce șoblac cine a comandat? pe notă. Nu vor de noi. Fundate! Halino! Fundate! Nu vor Hai să ne ducem. Nu, n-a fost după farfurii să punem. Mai e ceva de mâncare? Mai beau, duc Ce am spus doar să te grăbești, fiindcă vreau să mă odihnesc. Mai e ceva de fermi? dați și fructele. Cine? Cine? Altceva mai e? Asta. Mă duc la tot ora. Poți mă când? Gândici când colo? Asta e dracu gol. Nu mai vrei nimic? Cine multori? Abândă. E, a te pregătește și pentru mine, ceva. E îndată. De mine. Am trecut hopul, i-am servit amandoi, sunt mulțumiți amândoi. <sus> și nu mai vor nimic altceva. <sus> <sus> Uite ce minte are și stăpâna mea. Se trimite o fată tânără ca mine la Han cu un răvaș. Ah, e destul de rău să fii în slujba unei femei îndrăgostite. Face la cu nemiluita asta stăpâna asta a mea. Dar ce nu pot eu înțelege, e că spune că e îndrăgostită de domnul Silvio, că e gata să se omoare de dragul lui și când colo trimite pirețele altuia. Hm. Fie ce-o fi, dar eu în nu intru. Am să strig și careva tot trebuie să iasă. Hei! Voi ce din casă! Hey! Spuneți mi vă rog, nu locuiește aici în oarecare domn Federico, a spune! Ba da! Trebuie să-i dau ceva! Da? Dacă vrei, poți să-ți-l pe servitorul lui! Bine, trimite-l! Oh, cine mă oh, Eu, domnule, îmi pare rău că te-am supărat. La ordine dumitale um, Stăpâna mea a trimis biletul ăsta domnului Federico Rasponi Și cum nu vreau să intru în han M-am gândit să ți-l dau dumitale ah. Că doarești servitorul lui Da, eu duc bucuros, dar mai înainte de asta află că și eu am să spun ceva Din partea cui? E, e, din partea unui om foarte cum se cade spune cunoști ah. pe un care trufaldino Batocchio Trufaldino Batocchio Uh, parcă am auzit de numele ăsta, dar nu mi-aduc aminte. <laughs> nu fi chiar el. E un om arătos, la chip potrivit de înalt, da. deștept. Vorbește frumos. Ah, nu, nu-l cunosc. El însă te cunoaște și e tare îndrăgostit de dumneata. Oh, mă e peste picioare. Oh, <laughs> dacă ar putea nădăjdui că și dumneata simți cât de cât ceva pentru el, mm. s-ar da în vileag. Ah, să-ți spun atunci, dacă l-aș vedea și mi-ar plăcea, mi-ar fi mai ușor să-ți răspund. Vrei să-l vezi? <laughs> Cu plăcere. Stai atunci că ți-l aduc. Atunci nu, nu e el. Acum l-ai văzut? A, a, da, eu, eu, eu nu te-am văzut decât pe dumneata așa că nu... Oh te pomenești că ești chiar Dumneata acela despre care spui că mă iubești eu sunt Atunci, de ce nu mi-ai spus-o de la început? Fiindcă sunt cam rușinos din fire Și eu sunt cam rușinos. Dacă ne nevoim, o să fie o căsătorie între doi rușinoși Te deci. Adevărul e că îmi place, tare mult ah, Ce ar trebui să facă cel care ar dori să te, să te ceară de nevastă? Ah, Ar trebui să vorbească cu stăpânul sau cu stăpâna mea Bine, Bine. dăm scrisoarea și mai stăm de vorbă când aduc răspunsul Iat-o Știi ce scrie ea? n-am Și dacă știi ce curioasă sunt să ah, N-aș să fie o scrisoare care să-l măhânească pe stăpânul meu Ca după aceea să mă altoiască? Ah. Am putea să o deschidem. Știi să citești? Mm, puțin. Da? Dumneata, însă, eu? trebuie să citești bine, pirește. Bine, eu mai... și <isce> si eu tot puțin. <laughs> tot Să deschidem cu băgare de seara. Haide, citește Citește Dumneavoastră. E... Dorește scrisul stăpânului dumitare și îl cunoști mai bine decât mine. E, da, da, Ca să-ți spun drept, nu, nu pricep nimic. Nu, nu da, e, da, da, lasă-l să vă uit Vă zic că, e, ui, e, Nici eu nu pricep nicio iotă. Și atunci la cea mai deschisă. Hai puțin, rădare. Câteva litere tot cunosc. A, e, și eu cunosc tot câteva litere. Așa? Ia, ia, ia să vedem. Ăsta. Ăsta. Nu-i d? No, no, no, no, nici pomeneală. Ăsta e să. Ve ce mi Ce mi-e Ce. Nu, nu e așa de mică, că nu se. Da, da, da, da. Nu, nu, nu ea așteaptă cu ea, ea. Cred că ea. Ia? Nu cred. I ia, ia, ia. Nu ia. cred. Ah, ea, ea. ce ia. Cine cauți, smenadina? Oh, nu, nimic stăpâne! pune. Hei, bun. Venem în căutarea domniei voastre. De ce treabă e cu mine? O vă caută stăpână. Știeți mâna nătrupul din oiia se văd? Uh, pofim să pofim... Vile, uh, <fim> Biletul ăsta e pentru mine. Poți? Ne trebuie. Nicule, vești nicim deschis istoriele. No, nu știu nimic, domnule, nu știu nimic. Ia uitați-vă, domnule Pantalone, s -s -s, un bilet s -s -s. de la domnișoara Clarice. Da. În care mi spune că Silviu e nebun de gelozie și nătărăul ăsta mi l-a văsit. Și, și, și, și tu ce păceai Smeraldina? Ei, eu, eu nu știu nimic, stăpâne. Dar cine a adus biletul? Trufaldino trebuia să-l dea stăpânului său. Și Smeraldina l-a adus, Smeraldino. nu știu ce mă oprește să nu-ți dau două palme. Nu m mai certați dumneavoastră atâta. Noroc că nu vă puteți ține de-o mine. A, că prea, îți nebunoață că și-așa prind înch Armana Clarice, e disperată din pricina a lui Silvio, va trebui să arăt cine sunt cu adevărat ca să o liniștesc. Parc nu mă vedea. Sunt încerc să iau eu din loc. Ei, unde ai plecat? A, de De ce cei deschis tristore? A, smeraldina a deschis o Ia doar pe deschis. o nu, nu a a a a a doar Vino nu nu Stai. Vino aici, când Iatați spun, vino aici! nu Salutati! Au! Au! Cine îndrăzmește să-mi bate a... servitorul? Așa! nu le mai deschizi, a... alău! Astăzi, învață-te să nu mai deschizi cristorile altuia! Oh, Uvăi uh, de capul și de sufletul meu să te porți în ăsta cu un om ca mine să-l de atâta. Oh, oh, oh. Ce tu spui acolo? Oh, oh. Spun că n-ai dreptul să dai în servitorii altuia. Aha. asta e o jignire adusă stăpânului meu, doar să duce și dumneavoastră la fereastră. Da, da, da, asta este o jignire adusă mie. Cine te-a bătut? Oh, oh. Nu stiu că nu-l cunosc. Au. Și tu te lași bătut fără să te aperi? No, m -am, m -am, m -am, fără no, să faci nicio mișcare no, și te no, expui stăpânul unor asemenea insulte și neplăceri? No, no. Măgarule! Ne trebnicule! No, da! oh, no, dacă îți no, place no, să mănânci no, no, bătaie, no, no, te saturi no, no, eu. No, no, no, oblojesc puțin și îmi toate vânătările căpătate de pe urma ciomăgerilor. Eee, oare acum ce mai am de făcut? Primul stăpân a ieșit, al doilea doarme. E, e timpul cel mai potrivit să aerisesc îmbrăcămintea, să scot hainele din cufăr și să mă uit dacă nu le lipsește ceva. Ah, uite și cheile. Sala asta e foarte nimerită pentru asemenea treabă. Să aduc cu ferle aici și să fac curățenie din ele. La ce chiu fi asta? Oare la ce cu fer să Ia să încerc. Încep cu asta din dreapta. Oh, oh, am mai decât! Sunt cel mai deștept om din lume! Si cealaltă trebuie să fie pentru celălalt. Așa e. Așa. Le-am deschis pe amândouă. Acum se scoate fiecare lucru oh, Ce frumoase sunt costumele astea de postav negru. <coughs> oh, oh, oh, oh. <coughs> ah, și cum seamănă unul cu altul Ia să văd dacă nu e ceva prin buzunare Unii ori găsește aici bunătății, cofeturi Opa, <coughs> oh, ce frumoasă poză Ce bărbat frumos Cine fiu are? Parcă l-aș cunoaște Dar nu mi aminteți de unde? Și să ne puțin cu celălalt stăpân al meu. Nu, no, nu, no, nu, nu, nu, că ăla poartă altfel de haine și și altă perucă. nu, no, nu. No. Al Dino. s-a trezit, dacă iese se apare și vede cu furocelul ăla. repede, repede, repede să l încui și dacă vine scuncă, nu știu al cui e. Al Dino. E, a v-a bine, bine, bine, să strâng lucrurile. Amintesc, haina asta era și hârtile din care cufăr le-am scos oare. Acum să le pun la întâmplare și se le rânduiesc eu pe toate după ce pleacă de acasă. Ce n-ai mai face aici tu? Scumpul mă stăpân, nu mi-ați pronunciți să vă curăț hainele, însă M eram aici și îmi făceam datoria. Al cui e celălalt cufăr? A, -ha Habar n-am, o a fi albune străin, nu știu. Îi ne dăm haina neagră. Da, îndată, îndată. Da da da da Ia stai. Ce? ce e portretul ăsta? Ei, hule, gândit o un loc să-l pun în haina celui la... L-am pus într-o găstuia... Oare nu mă înșel? Ce? Acest e portretul meu. Portretul pe care l-am dat eu însumi pe mele, Beatrice. Trufaldino! Da, da, Ia spune cum a ajuns portretul ăsta în buzunarul hainei mele, că da, nu era a, acolo? A, scumpul meu stăpână, portretul ăsta e al meu. El meu și l-am l-am așa, nu am crezut că e mai bine de frică să nu-l pierd. De unde ai tu acest portec? L-am moștenit de la un stăpân care a răposat și care mi-a lăsat tot felul de măruncișuri. Cât timp e de când am murit stă pânul să tot toată o săptămână. Îi spun și eu ce mi-a venit la gură Este puțin, cum îl chema pe stăpânul tău? Nu știu, domnule, trăia sub alt nume. Sub alt nume, da. Și cât timp l-ai servit? O, puțin, cam 10-12 zile, e puțin, puțin. mi e frică să nu fi fost Beatrice. A fugit îmbrăcată bărbătește, treia sub alt nume. Nenorocitul de mine, dacă e adevărat. Asta cred orice, pot să-i spun tot ce îmi trece prin cap. Tufaldino, dar domnule, spune-mi stăpânul tău Era tânăr, tânăr, tânăr, domnule, tânăr. Dar avea barbă. Barbă, nu, n-ave, n Știi cel puțin din ce loc era fostul tău stăpân? Locul, știam. Știam. Dar l-am uitat. Cum l-ai uitat? Nu cumva era din Torino. Nu, a da, chiar din Torino era. Fiecare vorba lui e ca o lovitură de pânal. Și ești sigur că domnul acela din Torino a murit? Da, foarte sigur să pune. Și de ce a murit? A avut așa un accident și gata, a murit. Și unde l-au îngropat? O oh, altă îngropatură. Nu l-au <coughs> îngropat, domnule. Nu, nu l-au îngropat, mă vin că... În alte slujde a lui, tot din Torino, i s-a îngăduit să-l pună într-un coșuc și să-l trimite în orașul lui. Nu cumva ai servitorul care te a rugat azi dimineață să iei ai, scrisurile de la poștă. tocmai, domne, e vorba de pascoale, pascoale! Ah, nu mai am nicio nădejde. Beatrice a murit. Greutățile drumului și supărările trebuie să o fi ucis. Ah, nu mai pot stăpâni durerea. Oh! Fuh. De unde să mai fi și încurcatul asta, E îndurerat, plânge, e din calea afară de necăjit. n aș și vrut să-i trezești cine știe ce durere cu povestea asta mea. Portretul acela l-a dat gata. Să știi că-l cunoaște. Să duc iute cu ferile Da ca să nu mai păzesc cine știe ceva, e. Uite că vine și alt stăpân. Credeți-mă, domnule Pantalone, ultima partidă de oglinzi și cea roșie a fost pusă de două ori la socoteală. Ah, se prea poate ca tinei să fi greșit. O să spun copistului și să mai verifice încă o dată socoteala. Am și eu un extras al socotelilor din registrele noastre. Să le mai calculăm odată. Sigur. S-ar putea ca ori noi, ori domnia voastră să fi greșit. Trufaldino? Da, da, domnule. La tine sunt cheile de la cuferul meu. Da, domnule. Iată-le. De ce mi-a adus cuferul aici? Ca să-i deschidem, hainele Bine, deschide și dăm. ia cu celălalt, al cui e. Asta adică, e al lui străin care a sosit tocmai acum. Nu Dăm caietul acela care se află la fund. Da, imediat. Da. Nu. Nu, nu e asta. Nu e asta atunci. Mai... Al cui caietul asta? S-a terminat cu mine. Asta, asta sunt scrisorile mele pe care le-am trimis lui Florindo. Memorile astea, socoterile sunt ale lui. Mă ia cu călduri tremur. Nu mai știu pe ce lumea mă află. Da, da, da. Ce-ați spăsit domnule? Uh, de nu vă simțiți bine? Nu, nu, nimic. truval din nou. -a -a. Cum a ajuns caietul ăsta străin în cufărul meu? Domnule, vă cer iertare, de-ntr-o mea. Caietul ăsta e al meu. Da, da, și ca să fiu mai în siguranță, l-am pus în cufărul domnei voastre. Cu celălalt s-a prins, poate că se prinde și cu ăsta. Dacă e al tău, cum se face că nu-l recunoști și mi-l dai mie? Uh voi oh, i mai șiret? l am de prea puțină vreme, așa că nu-l pot recunoaște dintr-o dată. Și de unde ai tu acest caiet? De la un stăpân care a murit și mi l-a lăsat moștenire. De când a murit? Mai știu și eu, de, așa, de vreo 12 zile. Vai mie. Pe stăpânul tău îl chema Florindo? Da, da domnule, Florindo. Din familiare tu într da. Și din ce cauza a murit? A, a, a, unde îngropat? A căzut într-un canal și gata, s-a Da, de atunci nu l am mai văzut. Oh, norocita de mine a murit Florindo, dragostea mea, singura mea nădejde. La ce mai folosești acum viața asta zadarnică, dacă l-am pierdut pe acela pentru care trăiam? norocita Beatrice, nu era de ajuns că mi-am pierdut fratele. Acum pierd și locotnicul. Cerul a vrut ca după ce a murit Federigo să moară și Florindo. Vai, durerea mă complășește. Nu mai am ce face cu viața. Scumpul meu logotnic, te voi urma. Stai e Ia uite, Trufaltinu. Poruncă, dumneavoastră. Trufaltinu, stăpânul tău e femeie. E femeie? Uuu, mă duc să-i spun ficei mei. doctori. Sunt pe doctore sluga Mă miră că îndrăznești să mai și salut. Am să-ți dau o veste mare Dacă vrei, fiica mea va fi soția piului Dumitar Foarte mulțumesc, dar nu te mai obosi. Fiul meu nu e așa de grozav ca domnul acela din Torino Dar i lui! N-ai mai vorbi așa dacă ești cine domnul acela din Torino Ei că Dumitar a fost văzută cu el și asta ajunge Dar nu e adevărat Nu vreau să mă aud nimic Domnule, fiica mea e o fată cinstită și aceea... Să te ia naiba! Și pe dumneavoastră. Bătrână, fără cuvânt și fără nu un animal împregată haine de om! De unde să fi trecut mie prin cap că-i Dar dacă nu m-a lăsat să vorbesc... Aha, uite ce și pe de pisul! Ia să vedeți, Domnule Silvio, cum găduința dumii tale vreau să-ți dau o veste mare Dacă o să mă las să vorbesc și nu o să te porți cu mine așa cum s-a purtat tatăl dumii Vorbiți, domnule! Ce aveți să-mi spuneți? Află că s-a terminat cu logodna dintre fica mea și domnul Federico. Cum? Și dacă-o iubești, încă pe fica mea, ea e gata să-ți dea mâna. Dar cum o să mai pot eu oare strânge la pieptul meu pe aceea care a vorbit atâta vreme cu un alt loc? nu face griji din pricina asta. Federico Rasponi nu iau cineva decât Beatrice Rasponi, sara lui. Cum? Îmbrăcată bărbat. Deci, tocmai. Cum înțeleg totul? Ah, în sfârșit. Domnule Pantalone, domnule Pantalone, povestiți-mi și mie cum ați aflat. Să mergem acasă. Fica mea nu știe nimic și așa, cu o singură povestire, am să vă mulțumesc pe amândoi. Da vă urmez și face de o mie de ori iertare, dacă din cauza prea marii mele dragoste... Haide, haide, gata, te iert. Știu și ce înseamnă dragostea. Să merge, fiul, hai să mergem! Beatrice! Eu, nu va Nu vă lăsați copleșit de dureri domnule no, Florindo, Nu no. să reușiți să mă împiedicați, să mă omor! Ah, Ce ah, văd? Lorindo! Beatrice! Ești viu! Trăiești! Oh. Oh. Ce te am pins la actul ăsta deznădejduit? Oh. O știre falsă în legătură cu moartea ta. Moartea mea! -a. Cine ți-a spus că am murit? Servitorul meu! Același lucru mi l-a spus și servitorul meu despre tine ha? Și răpus de durere vreau să-mi pun capăt vieții Caietul ăsta m-a făcut să-i dau crezare Caietul ăsta era în cufărul meu da. Cum a ajuns în minile tale? Da cred că, cred că e aceeași mână care a pus în buzunarul hainelor mele portretul meu Iată portretul pe care ți l-am dăruit la Torino Să știi că toate încurcăturile astea le-au făcut servitorii noștri Beatrice. Ei au fost cauza durerii și a disperării noastre ha, Da, unde sunt ei acum? Să-i căutăm și să-i punem față, față. Brighiela! Unde sunt servitorii noștri? Eu nu știu, domnule. Ah, Brighela, ai grijă să fie găsiți și apoi trimite-i aici. Dar eu nu cunosc decât pe unul. O să le spun chelnerilor! Ei trebuie să-i cunoască pe amândoi. Ah. Bine, bine, bine. Beatrice. Ah. spune-mi, Federico, fratele tău, a murit. Te mai îndoiești? Chiar de la prima lovitură. Oh. Dar eu m-am folosit de această înșelătorie ca să pot fi luată de Federico. Am plecat din Torino îmbrăcat astfel și cu acest nume ca să caut... Știu, scumpa mea ca să mă cauți pe mine. Și cum ai aflat asta? Un servitor care presupun că e al tău l-a rugat pe al meu să-i ridice și lui scrisorile de la poștă. Iar eu, văzând că ți este adresată ție, nu m-am putut opri să n-o deschid. Curiozitate cât se poate de firească pentru un îndrăgost. Asta, aha, iată pe unul dintre servitorii noștri. <laughs> Pare să fie cel mai afurisit. Cred că nu greșești. <laughs> Hai, hai, vino. Nu, nu. vino Vino, vino, vino, vino, vino, nu-ți teamă Nu vrem să-ți facem niciun rău Hai, vino, hai, vino, ia, vino povestește-ne povestește și nouă întâmplarea aceea Cu schimbul portretului vino. și al caietului Și de ce v-ați înțeles tu și cu celălalt tâlhar Să ne aduceți în pragul deznădejdi. Hai, vino, vino, vino, vino Îngătuiți-mă un cuvânt între patru ochi Mă mm. rog Iar da O să vă spun Totul, domnule, aflați că toată vina în povestea asta o poartă pascoade. Pascoan. Da, servitorul doamnei acelea de acolo El a amestecat hainele și lucrurile din cufere Fără ca eu să-mi să, să dau seama Mă tot ruga o să-l ajut Că era frică să nu-l golească stăpânul său și eu Care știți că am inimă bună, bună Și m a lăsa și omorât pentru prieten Am născocit toate de astea Ca să-l scot din încurcătură De unde să știu eu că portretul al domniei voastre Și că o să vă mâhânească atâta moartea celuia Care era la Dar de ce nu mi spus nimic? Când știi că ard de nerăbdare să dau de urma lui Pascuale El, el m-a rugat să nu vă spun. Ce Și de ce nu l-ai ascultat peste pânul tău? Oof, oh, de dragul lui Pascoale. Nu s-a explodit încă această nesfârșită cercetare. Uh, îmi spune tocmai că. Uh, nu, dom vă ruc, vă ruc. nu, nu, domnule, vă nu-l dați în vilacă Pascoale. Lăsați să cadă toată vina asupra mea. bateți mă dacă vreți, dați-vă, dați, dați, dar numai Pascoale să scape. Da, dați-vă, vă ruc, dați. Băiatul ăsta are o fire deosebit de miloasă. Stăpână, da. sunt al domniei voastre. Ce ai avut atâta de vorbit cu domnul Florindo? Stăpână, aflat că domnul ăsta are un servitor pe care îl cheamă Pascuale Da. Și e cel mai mare prostorac din lume. E așa. El a făcut toate încurcăturile... Acelea cu hainele, știți, și fiindcă se temea sărăcuțul că stăpânul său o să de de afară Am scornit toate poveștile astea cu Catastiful, mm -hmm. cu stăpânul care a munit, cu cel care s-a înrecat și așa mai departe Iar acum i-am spus domnului Florindo că eu port toată vina Scumpa mea stăpână, vă rog să nu-l petepsiți Pe vă cine? Rog pe Pascoală Beatrice. Pe ah. să lăsăm lucrurile așa cum sunt Că servitorii noștri n au făcut-o din greutate. Eu ar trebui să mă duc la domnul pantalone de bizonie. Ah. Vii și tu cu mine? Aș veni cu plăcere, dar ar trebui să aștepte pe cineva care are să mă aducă niște bani. Du-te, dacă te grebești, iar eu am să vin mai târziu. Mă duc în odea mea să mă îmbrac. Să pune! Aflați da. că Pascale nu e aici și mm. cine să o ajute pe domnul Beatrice să se îmbrace. Ați ce mă dacă mă aș duce eu în locul lui Pascoală? Nu, nu, du-te, du, -te, du, -te, du -te. Da. și te rog să o ajut cu cea mai mare atenție. Da. Abia aștept să te văd iarăși în rochie. <gătări> Ei bine, te aștept la domnul Pantalone. Dacă mă iubești, vă în așa fel încât să cât mai repede cu putința. Pascuale, lipsește-mă îngăduit să rămân ca să-l servezi pe domnul acesta? Da, și pe urmă să-l conduci la domnul Pantalone. Stăpâne? Da, da Trufabil. Auzi că vă pregătiți să mergeți la domnul Pantalone. Da. Aș vrea să vă rog ceva. Ce vrei? Și eu sunt îndrăgostit, săracul de mine. Ce face? Ești îndrăgostit. Da, stămâne. sunt îndrăgostit de slujnica domnului Clarice. E, e, și așa ca domnia voastră, știți, eu, fiind sluga domniei voastre, v-aș să puneți un cuvânt bun pe lângă domnul Pantalone. Bine, da, ai să fii tu în stare să-ți o femeie. E, am să fac și eu ce am să pot. O să mă ajute și scoale? Bine, Trofadino! Hai, clarice, nu mai fi așa cu Vezi bine că domnul Silviu se căiește și-ți ceri iertare. mi clarice. Măsoară-ți durerea cu a mea și o să-ți dai seama că te iubesc uite, cu adevărat uite. și că nu mai teama, dar nu te pierde, m-a făcut să mă port cu atâta asprime. Îți fac și eu aceeași rugăminte, dumșoară Clarice, scumpa mea noră. Haide, stăpână, haide, ce tot stați pe gânduri? Scumpa mea Clarice, e cu putință ca buzere tale să nu pronunțe nici măcar un cuvânt? Știu că merit să fiu pedepsit, dar fieți ți milă. Pedepsește-mă prin cuvinte, nu prin tăcerea asta grea. N-ai pic? De inima oh. Ai auzit cum a suspinat Doctore, da, da, da, se îmbun Dacă îmi cer drept pedapsă Pentru pretinsa mea cruzime să-mi vărs sângele O fac cu dragă inimă mai pic de inima oh. S-a Silvio Silvio, ridică-te Vino aici Vino și tu, fata mea Așa Acum dați-vă mâna Împăcați-vă Așa, Așa e, bravo, safa, safa, ca doamnă! Domnicele Clarice, Fieți milă. Ești un ingrat! Scumpa mea! Ești un om, fără simțire! Oh. Iartă-mă! Oh. Te am iertat! Mai la iertat! Cum găduița domnilor voastre pot să intru. Poți, poți veni încuia, vedeți Brighella, că doar ești acela care m-a făcut să cred toate minciunile și care m-a asigurat că l cunoaște pe Domnul Vederi. Dragă domnule, cine nu s-ar fi și cum așa? Frații ăștia doi seamănă ca două picături de apă și cum purta haine bărbătești, puteam să jur că e. El... Hei, hey, acum las să se lase baltă. Ea zice: "Ce noutăți ne aduci?" Doamna Beatrice așteaptă afară. Ar vrea să vă salut! Să povtească, fai să povtească. Domnule, am venit să vă cer iertare dacă Ei. din mea ați avut oarecare nepărcere. Nu-i nimic, dragă prietena, vino. Dar e adevărat că ai reușit să-ți regăsești iubitul? Da, e adevărat. Acum că sunt fericit, aș vrea ca toată lumea să fie la fel. Da. <laughs> mai sunt și alții care vor să se logodească, poftiți. Ei, domnule, aș mai fi și eu. Da? Și cu cine? Stăpână, cu îngăduința acestor domni, aș vrea să vă fac o rugăminte Spune, Smeraldina sunt și eu foarte tânără și vreau să-mi găsesc un rost, stăpână Servitorul domnișoarei Beatrice vrea să mă ia de nevastă Și dacă domnia voastră ați un cuvânt bun pe lângă stăpâna lui Ca să-i dea voie să mă ia, aș fi tare, fericită Cu multă plăcere, dragă, Smeraldina Sluga ah. domnilor noastre, domnul Florindo e aici Și-ar dori să vine și el dacă vă face plăcere eh. Domnișoare Beatrice da? Domnul Florindo e prietenul despre care mi-ați vorbit. Da, logotnicul meu. Mai de mine, atunci să sigur că da. Sluga domnilor voastre. Da, da, da, da. Domnia voastră sunteți stăpânul casei? Da, sluga. Îngăduiți-mi, vă rog, să așa cum a îndemnat domnișoara Beatrice. Mă bucur din toată inima să vă cunosc. Domnișoara Beatrice trebuie să -mi fie miroasă. Ah. Și dacă ne veți face cinstea să poftiți, Veți fi martori la căsătoria oh, noastră. ceea ce trebuie să se facă. Mm -hmm. Să se facă numai decât. Dați-vă, uite, mâinile. Sunt gata, Beatrice. Iată mâna mea, Florinda. Mă se lasă rugat. Mă bucur din toată inima pentru dumneavoastră, scumpă. Și eu mă bucur din toată inima pentru dumneavoastră. Mai lipsește ceva, domnii mei. Ce, trofau, din nou? Vă mai aduceți aminte ce mi-ați făgăduit? Ah, da, da, da, îi spun odată. Domnule Pantalone, da? Îndrăznesc să vă cer o favoare. Bă, nu, chiar. Și dacă-mi puțin și cu plăcere. Servitorul meu ar dori să se căsătorească cu camerista domniei voastre. Aveți ceva împotrivă? Nu, altul mm -hmm. care mă cere. Cine o fi? Să-l aș mă cel puțin. Domnule Florindu, mi-ați luat înainte, căci propunerea asta trebuia să o fac eu. Îmi lasem mi să o dovedesc pe Smeraldina cu servitorul domnișoarei Beatrice, dar dacă ați cerut-o pentru servitorul domniei voastre, nu mai am nimic. A, nu, nu, nu, nu, nu. Dacă domnia voastră aveți această dorință, eu mă retrag. Și las libertate nu, de plin. Dacă nu se căsătorește cu servitorul domniei voastre, atunci nu se va căsători nici cu celălalt, să nu ne detățim pe nimeni. Așa uh, se întreacă în ababilități și o rămân fără nebaastă. Uh, domnilor, uh, lăsați-mă să aranjez eu treaba asta. Uh, domnule Florindo, da. n-ați cerut-o pe smeraldina pentru servitorul domniei voastre? Păi n-ai auzit tu. Iar domnia voastră, domnișoară Clarice, da? n-ați hrăzit-o pe smeraldina servitorului domnișoarei Beatrice? Da, sigur că da. Bine. Dacă e așa, dă mâna, Smeraldina. A, Dar de ce să-ți dea mâna tine? Aveți puțină răbdare. Domnule Florindo. cine v-a rugat să o cereți pe Smeraldina de la domnul Pantalone? Tu! Iar domnia voastră, domnișoară Clarice, de cine ați înțeles că e cerut pe Smeraldina? De tine! Așa. Așadar, Smeraldina e a mea. A. Ia, ia, ia, ia, ia, stai puțin, Beatrice. Unde-i servitorul tău? Iată, nu-i trufaldino? <laughs> trufaldino? Trufaldino? trufaldino e servitorul meu! Nu, nu, servitorul tău nu-i Pascoale? Pascoale? Știam că al tău! A, ia, explică-ne și nou acum, Trufaldino! Puncașule! Pâncașule! Ai servit în același timp doi stăpâni! Da, ia. domnule! Da, mh. am avut curajul să fac și un lucru ca sta Trufaldino! M-am încămat la asemenea treabă, fără să mă gândesc... Am încercat așa, l-am întâmplat. Cei drept, n-ați lu mult, dar am cel puțin mângăirea că niciunul n-ați reușit să mă descoperiți până acum. Dacă Asta nu mă e. dădeam eu singur de gol de dragul Smeraldin. v am trugit mult, am făcut și greșeli, dar pentru cât am fost de năstrușnic, cred că o să mă ierte toate cinstitele voastre fețe. <laughs> Ați ascultat Trufaldino, adaptare radiofonică de Eugenia Zundrea, după piesa Slugă la Doi Stăpâni, de Carlo Goldoni. Distribuția a fost următoarea. Trufaldino, Virgil Ogașanu. Pantalone, Ștefan Mihailescu braila artist emerit. Doctorul, Mihai Fotino, Beatrice, Dana Dogaru. Florindo, Șerbancelea. Clarice, Mariana Buriană. Silvio, Daniel Tomescu. Smeraldina, Virginia Mirea. Brighiela, Demsavu. Un chelner, Radu Panamarenco. Alt chelner, Gheorghe Pufulete. Asistența tehnică, Nina Dinescu și Tatiana Șerban. Regia de studio, Nicolae Păsculescu, regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică Dan Puican.